I smakrav da ponikad uh, žene pretjeruju. Da pretjeruju, znači, prema muževima i da imira jeho pravo. Treba pustiti muža. On traži, vjerovatno, sebi šta? Drugu ženu. I to je jedini sumjet koji preštu. A kad to bi jelo sliku, možda će je staviti u ramazu, da gleda negdje na stranu, da bude uslušeniji. I on traži sebi preko interneta, <laughs> Najgora je stvar kad čovjek nije svjestan da ga Allah uzdišan ima. Kad radiš, nije svjestan da te uzdišan, Allah gleda i da znaš šta radiš. Kričeš od žene u jednom fajnog runije, prebaciti lijevo, desno, klipiti negdje, stanat šikra na telefon, a ta šikra ne treba nekima koji pišu tvoje djelake i da treba tvojeg gospodar koji vidi što ti radiš. Pa čovjek znači nema pazir ono što radi, kada ljudiš, kada ceneš za šeitana, ispre šeitana, tako, kome možu posebno što želiš, da znaš da gospodar gleda i za svaki klik biti pitan. Je god si pritisnuo, a znaš da je to nešto šupeli, pa se otvori, ono što ne smio gledati, bitiš pitan za to. Pa je čovjek u najboljih, kad, kad se boja ula. Pa je... Dužnost. Znači čovjeku da, da ti, ne može tebi niko zadnati ono što ti je Allah dozvolio. Ni tvoja žena, ni tvoja punica, ni tvoj otac, niko te može zadnati ono što ti je Allah dozvolio. Međutim, u šerijetu imaju pravila, imaju propis. A nije znači šerijet da radi kako ko i krije se znači i za paravana šeriju.